Протяг, що утворився від відчиненої кімнаті квартирки, різко і безжально відкинув кисею із правого боку її обличчя. І перш ніж заклацнулися двері, Роман помітив потворно стягнуту аж до скроні шкіру обличчя, ніби художник одним порохом пензля розмазюкав портрет. У центрі міста – Зруйнували всі дешеві забігайлівки під невибагливими, але такими зрозумілими назвами – пиріжкова, рюмочна, тельменна або варенична. Натомість, як гриби повиростали Санта-Барбара, Голівуди, Алькапона і навіть притулок грішників. Роман Олексійович домовився зустрітися з Орестом у псевдокитайській кав'ярні Альтанці Шанхай о на другу. Координати молодика він вирахував ще під час першої зустрічі на порозі ескорт-сервісу. І тепер у його голові склався непоганий план дій. Він із нетерпінням чекав на головного героя свого, як йому здавалося, геніального сценарію. Заздалегідь слідчий подбав про дві піали доволі мутної рисової горілки та дві порції локшини з рибною стружкою. І те, і те виглядало напрочудогідно. Орест запізнився на п'ять хвилин. Розмова із якимось нудним слідчим не входила до його сьогоднішніх планів. Увійшов до кав'ярні і одразу побачив схилену голову Романа Олексійовича, що якраз прискіпливо роздивлявся рибну стружку. «І ви збираєтеся це їсти?» – посміхнувся, сідаючи поруч Орест. «А як же ж», – образився містер Марпл. «Не знаю, як ви, а я зголоднів. Ваше здоров'я». І він влив у себе рису в горілку. «Ви хотіли зі мною про щось поговорити?» І з нетерпінням промовив Орест. «Так, але спочатку скажіть мені, чи влаштувалися ви на роботу в ескортсервіс?» «По-перше, це моя особиста справа, а по-друге, я б не хотів, аби хтось втручався в мої справи, тим більше такі. Не гарячкуйте, юначе». Я не зрозумів відповіді. Орест сердито засопів і процідив крізь зуби. «Ні». «Ця робота не для мене». «Так ось, що я вам скажу, шановний», – гаряче заговорив містер Марпл. «Я розумію, що ви шукаєте роботу для справжніх чоловіків, і вона у вас буде, якщо ви уважно мене вислухаєте». «Я слухаю», – в очах Ореста засвітився інтерес. «Вам неодмінно треба влаштуватися на роботу в Сервіс. Вогник в очах Ореста миттєво згас – він навіть почав підводитися, аби скоріше підти звідси. Але містер Марпл міцно ухопив його за руку, змушуючи сісти. Ви мене не дослухали. Вам хочеться справжньої роботи, за яку вам платили хороші бабки. Так ось, бабки ви отримуватимете в фірмі, а роботу справжню і навіть небезпечну. Гарантую вам я. Ким же ви можете мене призначити у цій фірмі? Сутенером? Ні. Наживкою. Наживкою для багатеньких клієнток. криво посміхнувся Орест, знову пориваючись підвестися зі свого місця. Наживкою для вбивці. Зробивши круглі очі, прошепотів містер Марпл і відкинувся, споглядаючи за ефектом, який мали справити його слова. Але Орест лише дістав з кишені пачку цигарок і повільно запалив. «Поясніть ще раз для особливо тупих», – попросив він, випускаючи з рота кільце диму. «Господи, що за покоління?» – зітхнув містер Марп. «Почнемо з самого початку. Чи знаєте ви про вбивство двох працівників цієї фірми?» «Щось чув. Так от. Мені здається, що в місті з'явився маніяк». Журналісти вже охрестили його перукарем. Його жертви різні, але є дещо, що їх об'єднує, їхня зовнішність. Обидва високі, русоволосі, ваш типаж. Гадаю, я на вірному шляху. Але для підтвердження цієї думки мені потрібні аргументи. Головний аргумент – безпосередній свідок. Хоча, скажу відверто, я не маю права залучати до процесу слідства приватних осіб. Тому звертаюся до вас із проханням. Як до громадянина. Я впевнений, якби ви влаштувалися на цю роботу,